Fyrst lesi og ingang höfundarins að bókinni, en hún verður flutt hér lítið eitt stitt. Umbróta tímar krefjast mikilhæfra manna. Týl eru hétjur, hljadrægar og auðmjúkar, án frægðar og sögulegsi dyrðarljóma Napóleons. En væri skapferðið er að rannsakað myndið að stigja á fræð Alessandas Magadóni Enn í dag má sjá á, á göttum pragborgar gamlan slítin mann sem hefur ekki hugmyndum mikilvægi sitt í sögu síðustu tíma. Auðmjúkur gengur hann leiðarsinnar, ónáðar engan og engin bladamaður ónáðar hann heldur með því að byrja hann viðtal. Væri hann spurður að heiti, mynd hann svara yfirleitis ég heiti nú sveik. Og þessi gamli yfirlætislausi og slittni maður er í raun og sannleika góði dátinn sveik, hugprúða hetjan sem á sínum tíma var á allra vörum í hinnu bæheimska konúsríki. Mér þykir afar vænt um góða dátinn sveik og þegar ég segi frá æfintýrum hans í heimstirjöldinni er ég samferður um að allir munu hafa samúð með þessari yfirlætislausu hetju. Hann kveikti ekki í musteri gyðjunnar í Efesus eins og fýbliðan Herostrates gerði til þess að sýniði getið í blöðunum og skólabókonum. Fyrsti kabli, þegar góði dátinn Sveik kom fyrst við sögu heimstýrjaldarinnar. Þá voru þeir nú búinir að drepan ferdinandokkar sagði þjónustu stúlkan við Sveik sem hafði horvið frá herðjónustu fyrir löngu Þar er nefnd herrlækna hafði líst því einróma yfir að hann hálfviti, en lifði nú á því að selja hunda, nöðljótt skrýmsli af mísjöfnum uppruna og falsaði ættartölu þeirra. Aukþess var hann gitt veikur og var nú að nutta hnýjan með andanefjulísi. Hvaða ferdinandrú möllu spurði sveik án þess að hætta nú að Ég þekki tvo ferdinanda. Annar vinnur í efnagerðinans prúsa, það sem man drakk einu sinni ógáti úr flösku að hristingi og auð þess þekki ég og ferdinand kókóska sem tínu hundastít bættu sér skaðin. En það er erkihertógin herra sveik, þessi frá konu sá frómi og feiti mann, Jésús María hrópaði sveik, sá hefur aldreiðlis verið út að daka. Og hvar lenda í þessu blessaðu kallinn? Þeir sölluðan nýður við Sarajevo og herra sveik með skambi svo til. Hann var að þar í bíl með hertogafrúnni. Já, nú er heima í bíl. Þarna getið séð frú Möller. Já, þessir geta leift séðað. Og hann hugsað ekki einu sinni um það hvernig svona bíltú getur endað. Nú auk þessi Sarajevo. En það er í bostni, ég veit ég. En þetta er Tyrkjans verk, það bregst mér ekki. Við hefðum átt að taka af þeim þessa bosni og hersugófínu. Þannig að sjáuður frú Möller. Jæja. Þá hefur erkihert og ég fengi friðin. Þjáðist hann lengi. Hann dó með það sama, herra sveik. Það er hverjum sínilegt að svona skambi sér er ekki til að leika sér að. Það er ekki langt síðan að maður var að leika sér að skambi heima hjá okkur í Núsle og hann skauðt alla fjölskylduna óldýra vörðin sem kom til þess að gæta hver var að skjóta upp á þriðjuhæð en það er ekki hægt að hleypa af öllum skambu sem frú mullar þómaðu stæð á höfði þær eru margar svoleiðis en þeir hafa áreiðanlega vandað valið handa erkihertoganum og ég þór veðja frú mullar að sá gerði þetta eða hefur líka farið í bestu fötinsinn það getur hver sagt sér það sjálfur að ekki rist út úr erminni að skjóta erkihertoga Það er ekki eins og þegar veiðu þjófur skýtur á skóarvörð. Hér veldur alltaf því að maður komist í færi. Það er ekki að ganga fram fyrir svona mann í lörfum. Maður verður að vera með strómpatt og kjóabringu, svo að lögreglan styrist ekki leikinn áður en skemmtunin hefst. Það er sagt að þeir hafi verið margir saman, herra Sveik. Það segir sig sjálf frú Möller, segði Sveik og hættan nuttan hnén. Ef þér ætluðu að skjóta Ertihertoga, þá myndu þér áraðanlega ráðfæriður við einhver og því fleiri, menn því betra. Nú einn er ráðleikur þetta, annar hitt, og allt stendur heima, eins og sagt er í þjóðsönglum okkar. Aðalatriðið er að bíða eftir færi þegar maðurinn ekur framhjá. Þannig var það um herra Lútsinni, ef þér munið eftir honum, sem rak Elisabetu sálugu ídjögg með þjörl, Han var úr uh, spásera meðinni, síðan hefur engin keisara frú farið út að spásera. Og sömu örlu bíða býða enn margra og sanninni bara tilfrúmöllar að bæði rúsa keisari og frú hans geta lent í þessum fjanda og jefnvel guðu forð okkur frá því keisari nokkar. Fyrst fóru svona með frændans. Ég ja, hann á marga óvinni gamli maðurinn, miklu fleiri en Ferdinand, Það er eins og maður sagði í knæpunni nýlega, sá tímum mun koma að keisaratni fjúka hver af öðrum og jafnvel dómstólatni geti ekki bjargari. Og svo þessi maður ekki borga veitingarnar og gestjafin varð láta taka hann fastan og, og hann gaf honum áan og þjónunum tvísvar. Svo óguð er honum burt í lauruglubínu svo hann geti jafnað sig. ja það skeður margt á þessum síðustu og vestu tímum frú möllar. Þannig hefur austuríki ennáni í orði fyrir tjónni. Þegar ég var í hernum var þar sem skaut höfusmann. Hann hlóð byssu sína og gekk inn í skrústofuna. Þessu þóðanum að hann ætti þangað ekkert erindi en hann satt við sinn keip og sagðist endilega þurfa að tala við höfusmannin. Höfusmæðurinn kom fram og dæmd hann í í stofufangelsi en fótgöngulismæðurinn tók upp byssuna og brend hann gauð bynd í hjartað Kúlan kom út um bakið og höfðsmanninum og gerði mikinn ustla í skrifstofinu hún bröyt blekbyttu og bleki rann yfir mörg embækiskjöl og hva var svo gert við þennan dátast spurðu frú Möller eftir stundar þögn þegar Sveig var búin að klæða sig hann hengdi sig í akslaböndunum sínum hann saði Sveig og fór að busta harðahattin sinn og svo áttan eitt einu sinni akslaböndin Hann hefði fengið þau láni lána hjá fangavörðinum eftir hann saðist þegar að missa buksutna. Hvað átti hann að býða því að verða skotinn? Þér skiljið þá frú Möllar að þegar svo liði stendur á þá hringsnýst allt í hausnum mammanni. Að þessari ástæðu var fangavörðunin reikin úr embættun og hann fekk mánuði en hann beigð ekki bóðana en flýði til Sviss og messar þar nú hjá einhverju kirkjufélaginu. En nú orðið er ekki til margir heiðalegi mannfrúmullar. Ég býst líka við því að Ferdinand er ekki hægt og ég hafi farið mannavilt hann Sarajevo. Hann hefur séð eitthvað mann og hugsað með sjálfum sé þetta er vist góður maður. Fyrst hann allar að rópa hurra fyrir mér en á meðan notaði þessi náungi tækifærið og brend á hann. Skaut hann oftar en einu sinni. Blöðin segja herra sveik að erkihertogin hafi verið eins og sált Hann skaut áan hann öllum skotunum Já, ja, þetta er ekki lengi gert frú Möller. síður en svo Í hans sporum hefði ég kipt mér bráning Hún lítur út eins og leikfang en með henn er hægt að salla niður 20 hertóga á tveimum mínútum Hvorsin þeir eru feitir eða horraðir En okkaru um á milli sagt frú möllar, þá er betra að hæfa feitanert í hertoga en hóraðan. Munið er eftir fríþegarðu skutuðinni sunni konungin sinn í Portugal. Hann var líka einn af þessum feitu. Ég að þér að kongar heg ekki að vera hóraðir. En nú fer ég í kaffihúsi bykarinn og ef einhver stildi koma og spyr ég eftir rottuhundunum sem ég er búinn að taka peninga út á, þá segjuð honum að hans ég á hundaheilunum í núti sveit að það er ekki þunna klippa eyruna honum og ekki meigi flytjan fyrir hans jörðum gróum sárna svo ekki hlaupi kuldi í sárin þær geti fengið dýra varðar konunni lítilinn Í kaffihúsunum bikarinn var aðeins eitt gestur brett til leinilegurur þjóð sem var í ríkisflórugruni Pallivets gestjafi var að því að bolla og brettsnæti reyndi áranguslust að stað alvarlegum samræðum. Pallivets þessi var hinn mesti strígakjæftur, skítur og rass voru eftirlætis orð hans en þarfir rutan var hann lesin maður og rálaði öllum að lesa það sem Victor Hugo skrifaði um síðasta svar lífvarðan Napóleos til Englendinga í orustunni við Waterloo. Það er góða veðrið í dag, hóf brettsnæður máls. Ég gef nú skít fyrir það, svaraði Palli Vetsu og liðat bollana inn í gleskápin. Þeir hafa gert laglega í buksutna sína þarna að Sara Jevo hjælt brettsnæður áfram vondaufur um undirtektir. Í hvaða Sara Jevo spurði Palli Vetsu? Í núslegnæpu. Þeir slást þar á hverjum degi. Þeir kannistu núsleð? Í Sara Jevo í Bosni og herra gestgjafi. Þeirra var skotir ferdinand ekki hertoga. Hvernig lístiður á? Ég skipti mér ekki að því, þegar getið kist með á rassinu pá það, svaraði Pallið veld skurtaisleg og kvekti pípunni sinni. Það borgar sig ekki að blanda sig í þess átt að hluti nú dögum. Ég er aðvinnuregandi og ef einhver kemur og byðum um öl þá skengi ég. En svoleiðist þvætingur eins og Sara Gevo, Stjórnálu og ekki hertogins álugi kemur mér ekki við að því leiðir ekkert annað í fangelsi Brettsnæðir þagnaði og skimaði vonleysis augum um auðaveitingastofuna í hérna hekk einu sinni myndar keisaranum sagði hann eftir stundar þögn einmitt þar sem spegilin hangi núna Rétt segi þér svaraði Pallivets hún kekk þarna og á flugutna skitáana svo að ég leta hann upp á loft því að sjá við til Einhverjum hefði morski dóttið í huga fetta fingur út í þetta og það gætt haft slæmar aflýfingar. Það hefur áreinanlega verið hræðilegt þannan er í sara ég og herra gestjafi. Þessari limsku spurningu svaraði Pallivets óvenjulega varkálega. Um þetta leyti er venjulega fjandi heitt í Bosni og Hersa Þegar ég var í herþjónustu, urðum við að leggja ís við höfuðið og lífsfóringanum okkar. Í hvaða hertild voru þér herra gestja við? Svo leiði smámunni er ég ekki vanur að leggja minnið. Ég hef engan áhuga á svo smáskýtlegum hlutum að blanda minni kýða á. Forvitni getur verið hættuleg. Brettsnæð til leynilorugluþjóttun steinþægði við þessu og svipur hans í hýrnaði ekki finnir sveik kominn. Hann bað um vissa tegund af og sagði um leið Það er líka sorgi Vínarborg í dag. Augu brettsnætt þess ljómuð af vongleði og hann sagði Það eru tíu svartir fánar í konopist. Þeir hefða oft að vera tólfs að þess veik þegar hann hefði drutt í vænan teik. Hvers vegna tólfs, spurði brettsnættir. Það er alltaf auðveldir að reikna í tiltum og aug þess ódýrar að kaupa hann heilu lægi hans að Það var þögnstundarkorn, sveik, andvarpaði og sagði Þá var hann nú komin til Guðu sem gefa honum eilífam frið og hann lifði það ekki einu sinni verða keisaði Þegar ég var í herþjónustunni var það liðsfóringi nokkuð sem datt af hestbæki og fjökk hægt andlát Þeir ætlið að hjálpa honum á bakaftu, lyfti honum upp og furðuðu sig á því að maðurinn var stein döður og það hafiði staðið til að henni gerður af marskálki Þetta er bara til á hersýningu. Því segi ég það að það er aldrei neitt gott að þessum hersýningu. Það var líka hersýningi, sara ég Og þá mann það að við eina svona sýningu vandaðu tuttugu hnappa í búningin minn og fyrir það fjekk ég 14 daga fangelsu, í tvo daga lág ég í böndum eins og hverana Lasarus. En ægi verður að vera í hernum, annars dytti engum í hug að gera neitt Les fortingin okkar, hann Markovits var vanur að segja æggi verður að vera þungulhausarnir ykkar. Annars myndu við klifra upp í trén eins og apar, en herinn gerir mann úr ykkur labbakúturnir ykkar. Og er þetta ekki sett? Hugsið yður trjákar segjum um Karlstorginn og í hverju tré situr agalaust áti. Ég hef alltaf verið afarhræddur við þess sortar. Það var í Sara Gevo, saði Brettsnættel. Þetta hafa Serbarnir gert. Þar færið er villur vegars, svaraði Sveig. Það voru Tyrkjur sem gerðu þetta út af Bosni og Herzegófina. Og Sveig útlistaði skoðan sínar á utanuríkispólitík Östuríkis á Balkanskaga. Tyrkjurnur töpuðu móti Serbum, Bulgurum og Gritjum ári 1912. Þeir vildu að austuríkismenn hjálpuðu sér en fyrst að var ekki gerst skutuð þeir ferdinand. Er þér vel við Tyrkjans, spurði sveik Er þér vel við þessa heiðnu hunda? Ekki trúið því. Engin gestur er öðrum verði svalaði Pallivets. Jafnvel þótt hans Tyrki. Við aðfinnuregandu skiptum okkur ekki af pólitík. Borgaði öliðið fáðuðu sæti í veitingastofunni og steyttu kjaft eins og þið þóknast hvort sem það er serbi eða tyrki katolskur eða múhamestrúa maður stjórnleysiki eða ungtyrki sem hefur gert ferdinan þessa glennu það er mér rétt sama Rétt segir þér herra Gertjafi, sagði brettsnætt þessum nú er orðin vonlausum að geta komið þeim í gapastorkin en þér verði þó að játa þetta er mikið tjón fyrir austuríki Í stað Gertjafans varð sveik fyrir svörum tjón er það, ekki verði því neitað Það er ræðilegt sjón. Það getur ekki hvaða fýbl sem er komið í staðinn fyrir Ferdinand. Hann hefði bara átt að vera ennþá feitari. Hvað eigi þér við með því, spurði Brettsnættur og varð von betri. Hvað ég við með því, sagði Sveig ánæður með sig. Ekki annað en það, ef hann hefði verið feitari, hefði hann áriðarlega verið búinn að fá slag þegar hann var að eldast við kellingatari konupist og, og hefði ekki þurft að Þetta var frændi keisarans og þeirra var skotiðan, þetta er reygin blöðin eru fulla frásögnum um þetta. Heima hjá okkur í Budið Jóvitsa var einu sinni maður sem var sundur orð á torgjunu við svínakaupmann breytislav Lúðvíkanæfni og rakann í gegn með nýf. Svínakaupmann eru nátti svón sem hétt Bóhúslaf og engin vildu kaupa vonum svínin og allir sögðu þetta svónur mannsin sem var reygin í gegn. Hann hlýtur að vera að labba kvútur líka. Þegar hann var í krumlof, neittist hann til að henda sér í moldá á brúni og þeir eru draga hann upp úr, reynar lífgan við og dælur honum vatninu. Svo dó þessi maður í höndum leiknisins þegar hann var að spýti í gumsi. Þér eru með einkennilegar samlíkinga, sagði Brettsnættur og laði áherslu á orðin. Þér talið fyrst um Ferdinand og því næstum Svínakaupmann. Það hefur mér aldrei dóttið í hugsaðisveik. Guð forði mér frá því að líka nokkrum við nokkurn. Gerti að við þetta í mig? Hef ég kannski nokkru sinni líkt nokkrum við nokkurn? En það verði ég að segja að ekki vildi ég vera í sporum ekjunaransferdinans. Hvað á hún nú að taka sér fyrir hendur? Börnin eru föðurlaus, enginn fyrir vinna lengur í kónupist. Og hvað hefur hún uppbúrðið þó hún giftist einhverjum öðrum erkihertoga? Hún fer með honum til Sara Jevo og verður ekki að janna sinn. Ja, það var fyrir nokkrum árum skóarvörður í slíf, nála klubóka, sem sétt ljóðtunnafni sem sé Pindor. Veiði þjófarnu skutan og eftir satt ekki með tvö börn. Og að árið liðnu giftist hún öðrum skóarveði, Pepeg Sevlovits, frá millóvari og þeir skutu hann líka. Svo giftist hún þriðja skóvarverðinum og sagði alltaf þegar þrentar ef það hefnast ekki þetta sinn, þá veit ég ekki hvað ég á að taka mig fyrir hendur. Auðvita skutuðir hann líka og þá hafði hún eignast sex börn með öllum þessum skóvarverðum. Hún fór til fyrstans í hlúbóka og kvartaði um það að hún væri vandræðu með alla þessar skóvarverði. Svo ráðlöðu þeir henni að ganga þeiga Járes vatnavörð frá Rasitser. Og vitið þið bara hvað? Þeir drekktu honum á fyrst í veiðum í vatninu og með honum áttum tvöbann. Þá gekk hún eiga svínast látrara frá votn í anný og hann drapana með auksu meðja og fór þvínast og gaf sig fram við lorugluna. Þegar hann var hengdur við landsýfurjéttin í písek beita nefið að prestinum og sagða hann yðraðist ekki. Auk þess sagða hann eitthvað ljótt um keisaran. Vitið þér hvað hann sagðum hann spurði Brettsnæður vangóður? Nei, það veit ég ekki fyrir engin enginn hefur nokkru sinni þóraði að hafa það eftir. En að því að sagt er var það svo ræðilegt að einnur réttarskrifarinn var brjáladur og þær geiman ennþá í sérklefa svo að hneigstlið komist ekki upp. Þetta voru víst ekki þessar venjulegu svífurþingar um keisaran eins og það sem menn segja í fyllir í. Og hvað segja menn þá hún um keisar í fyllir í, ég spurði Brettsnættir. Efsa ekki, herra mínir, vilduð ekki heldur tala um eitthvað annað, sagði gestjafin Palivets. Ég kann ekki við þetta, menn segja eitthvað í ógáttu og lenda svo í gapastokknum. Hvaða svífillinga segja menn um keisar hann í fyllir í endur tók sveik? Þær eru margs konar. Þau drekkið yður fullan og látið svo spila fyrir yður austuríska þjóðsöngin og vitið svo hvað yður verður á munni þér muni segja svo margt misi eftir um keisaran að þó að einungis helmingurinn að því væri sannleikur er þið að kappnó til þess að hann ekki sér aldrei framar uppreisnar von en gamli maðurinn á það sannarlega ekki stílið hann er búin að reyna nógum æfina og þér munið að sonin, Rúdol, og á barðsaldri þegar hann að sjálfur í blóma lífsins Elisabetu konu hans í gegn með þjöl Jóhann Ort, bróður hans, Mexíko keisara, skutuð þeir fyrir honu uppið ykkur veggi, einhverjum kastala og gamals aldri rellað þeir hann með því að skjóta ferdinand frendans. Það þarf stált til að þóla svona meðferð. Og svo kemur einnig þannar fullu náungi og fer að tala yllumann. Ef það skildi verða stríð þessu, þá fer ég sem sjálfbóðalíði og ég skal þjóna keisaranum þá til því að vera tættur í sundur. Sveig drakk drjúan teyf og hjælt svo áfram. Þér heldur kannski að hann þessu þegjendu og hljóðalaust, þá þekki þér að nýtla. Úr þessu verður stríð við tyrkjan. Þið hefði drepi fyrir mér fröndaminn, hérna fáið þú ofurlítin glæning í staðin. Það verður áreiðanlega stríð. Serbar og rússar hjálpa okkur, margur mun fá rauðan belg fyrir gráan. Sveig var uppljómaður í framan á þessari stundu spásagnarinnar. Einnfældnislegt andlítans ljómaði eins og tungli fyllingu og augun tindruðu af hryfningu. Honum var ekkert hulir, ekkert óhugsandi hjáttan áfram spásögnum sínum að þjóðverjar ráðist á okkur ef við förum í strífi tyrkir því að þjóðverjar og tyrkir eru bandamenn. Þeir eru svo miklu húðarselir að verði er ekki til í heiminum. En við verðum að semja við frakka sem hafa hortni síðu þjóðverja sína 71 og svo fer allt í gang. Það verður stríð, meira segi ég ekki. Brettsnæður stóð og fætur og sagði hátíðlegur og svip. Meira þurfiðir heldur ekki að segja. Komið með mér fram í gangin, það skal ég kvistla ofur litlu aðiður. Sveik gekk fram í gangin og eftir leynlörgþjóninum. Og hann varð ekki lítið undrandi þegar sessunöytur hans við öldrykkjuna síndi honum einkennismerki með erninum og tilgjöndi honum að hann veri tekin fastur og yrði þegar staða kom á lorglustöðina. Sveikur enda skýra fyrir honum að þetta hlita vera á miskilningi byggt, hann veri algjallega saklaus og hefði ekki sagt stakt orð sem gæti móðganett. Brettsnæti sagði honum að hann hefði gerð sér seggan um refsivert aðtæfi með að landa smóðgum við keysaðan. Vínast fóruður aftur inn í veitingastofuna og sveiksaði við Palivets gerstjafa. Ég hefði drukkið fimm flöskur af öli og borðaði eina pilsu. Láttu mig nú fá eitt glas af pálmavínu og svo verði ég að fara því ég verið tekinn fastur. Brettsnætið sindi Palivets örninn Horðið svo á hann stundar korn og spurði því næst, eru þeir kvæntur? Já, getur konan í þar annast viðskiptin meðan þér eru fjarverandi? Já, þá er það í lægi, herra Gertjafis, að þið brettsnættar glæðlega. Kallið á koniðar hingað inn og fáið henni búsísluna í hendur, þér verðið sóttur í kvöld. Látti það ekki áður fá, sveig til hurhistingar. Ég er bara tekin fastur fyrir móðgum við keisaran. En hvers vegna er ég tekin fastur, kjökraði Palíveits, ég sem var svo varkár. Af því að þér sögðuð að flugutnar hefðu skitið á keisaran, sæði til Sigri Hrósandi. Því líkar hugmyndir um keisaran munum við áreinanlega hrista út úr kottinum á yður. Og sveiki gekk út úr veitingahúsinu bykkarinni fyllt með leyni laurugluþjóninum. Þegar þeir kom út á göttuna horðan góðláttlegur og brosandi framan í laurugluþjóninum og spurði af ég að út á gangstéttinni? Hvers vegna? Já, ég átti við að ég mætti kannski ekki gangast í stéttinni, fyrst búið er að taka mig fastan. Þegar þeir gengu inn um hlýði fyrir fram á lauruglu stöðuna, sagði sveik en hver þetta var skemmtilegt kvöld. Komið þér oft í by Meðan Sveig var leitturinn í lauruglustöðina var Pallivets að fá konusinn í hendur umsjónina með greiðasölunni í byggarnum. Hún var hágrátandi en Pallivets huggaðan á sinn sérstaka hátt. Hættu þessu öskri! Hvað er þetta getið gert mér út af einu stittnu keisara bílæti? Og þannig hóf góði dátinn Sveig á sinn sjaldjæfa og töfrandi hátt þáttöku sína í heimstyrjöldinni. Sagnfræðingatinn muni hafa gaman af að vita að hann var mjög frams Og þó að ekki færi allt á þann hátt sem hann hafði spáð í veitingahúsinu býkarinn, verðum við að taka það til greina að hann hafði enga undirstöðum enntun fengið í alþjóðapólitík. Annarkabli, góði dátins veik á lauruglustöðinni. Áráfsinni Sara Jefó hafði orðið til þess að gestkvæmt varð á laurugluvarstofinni. Stöðu þá komið með nýja fanga og gamli dýravörðurinn sagði við hennan íkomni með góðláttlegu brósi hann ætlar að verð ykkur dýr þessi ferdinand. Þegar þið lókuði sveik inn í einum af hinnum mörgu klefum og neðstu hæð hittan fyrir sex menn. Fimm um umhverfi spórð eins og sjötti miðaldra maður satt á rúmfleti út í hortni eins og hann vildi ekkert sálufélag hafa við hinafangana. Sveig fór að spyrja þá hvers vegna þeir eru verið teknir fastir og fekk lík svör hjá þessum pimm sem sátu kringum borðið út af Sarajevo, út af Ferdinand, út af þessu erkihertogamorði af því að búið er að skuttla erkihertoganum inn í eilífðina í Sarajevo, af því að búið er kála Ferdinand. Sá sjötti sem satt afsýðis sagði hann vildi ekkert hafa sama við þá að sælda svo að ekki fjöldi grunur á sig. Hann satt bara inni fyrir að hafa reynda myrða bóndatetur frá Hollitsa til fjár. Sveik settist við borðið hjá samsæðismönnunum sem í tíunda sinn voru að segja hver öðrum frá því hvernig þeir hefðu komist í þetta klandur. Þeir hefðu allir nema einnveri teknir fastir í veitingahúsum, knæpum eða kaffihúsum. Þessi einu undantekni var feitunáungi með gleraugu og útgráttun augur. Hann hafði verið tekinn festur heima í íbúðsynni vegna þessa að tveim áður en eftir hertogin var skotin, að hann borga veitingar fyrir tvo serfneska stúdenta í Breska og Briggs Leinilorblum aður hafði séð hann drukkin ásamt þessum serfnesku stúdendum í Montmartre. Það sem hann samkvænta réttastjölunum hafði líka borgað veitingar fyrir þá. Öllum spurningum sem fyrir hann voru lagðar á lauruglustöðinni hafðan svarað á sömu leið ég hef pappisvestlum og fjekk alltaf sama svarið, það er engin afsökun. Einn af föngunum, lítill maður, prófessori sögu, hafði verið í knæpu þegar hann var tekin. Þar hafði verið lísa lýsa fyrir barmanninum ímisskonar árásum sem hefði verið framdarð. Hann var fastur og þeirri stundu sem að var að árásar fyrir brugðunum með svofeldum orðum, það er jafn einfalt með árásar hugmyndina og ekki þaðs kólumbusar. Og það er jafn vistu að þér lendir í steininum, sagði Lóreglum um leiðu hann tók hann fastan. Þriðji samsælism aðurinn var formaður í góðgjæðafélaginu drenglindið. Dægin sem árásin var framinn, hafði drenglindi stopnað til garðveyslu með tilheirandi hljómleikum. Lóreglu var kom þar að og skipaði öllum að fara heim til sín af því að alls herjar sorg ríkti í Austuríki. En formadur góðgerða félagsins hafði kurteislega býði rétt á meðan að við erum að spila slófane. Nú sat hann álútur og sagði kjökrandi í águst á að kjósa formann Og ef ég verð þá komin heim get ég átt á hættu að verða ekki endur kósin. Og ég hef verið kósin tíu sinnum, ég get ekki lífað við þá skömm. Fjórðifángin hafði orðið fyrir einkennilegri örlag gletni glettni út af Ferdinandsálega. Þetta var í virðingar verður maður og hafði í marga daga leitt hjá sér allt tal um Ferdinand heitinn. Þá til kvöld nokkurt í knæpu þar sem að var að spila Marjás. Hann hafði trompað spadakóngin með sjö og sagði um leið sjö kúlur eins og í Sarajevo. Fymtifóngin sem sat inn út á morðinu í Sarajevo var döðskelkaður. Hárin rísi á höðin á og skeggið var eins og burtir á frestketti. Hann hafði ekki sagt orði veitingahúsinu þar sem hann var tegin fastur og hann hafði ekki einu sinni lesi blöðin þar sem rætt var um orðið. Hann satt einn við borðið þegar maður kemur til hans sestu beint á mótónum við borðið og segir í flýti hafið þið lesið það? Nei, vitið nokkuð um það? Nei, og vitið þið ekki hvernig á því stendur? Nei, það kemur mér ekki við En þér ættu þó að láta þau koma við Ég veit ekki hvað ég ætti að láta mér koma við Ég er ekki vindilinn minn. drekk mér glasa víni Borða kvöldmatin mín og lesa ekki blöð. Blöðin ljúga. Hversu knætti ég að skipta mér á nokkuru? Hér hafi þá engan áhuga á þessu morði þarna í Sarajevo. Ég skipti mér ekki af neinu morðum. Hversu þau eru framin í Prag, Vínarborg, Sarajevo eða London. Til þessu um vel yfirvöld, dómstóla og lagreglu. Ef einhverri drepinn einhvers staðar, þá hefur hann gott af því. Hvert fjandan vill hann vera ana áfram í blindni og láta svo drepa sig? samtalið varð ekki lengra frá þeirri stundu endur tók hann á 5 minútna fresti ég er saklaus ég er saklaus þessi orð sagðanum leiðu hann var færður í varstofuna þessi orð mun hann endur taka fyrir refsiréttinum í Prag og með þessu orð á vörum verður honum stungir vinni í fangaklefan þegar sveik hafði hlustað á alla þessar ræðilegu samsæri sögur Áleitan að skildu sína að útlista fyrir þeim hver útliti væri slæmt. Hann byrjaði huggun að sína á þessum háflegu orðum það lítur skýtt út með okkur alla. Það er ekki sett sem þið segið ekki sé hægt að gera okkur ýmsar skrávefur og til hvers höfum við laurögluna ef hún á ekki að fyrir lausmelginna. Og fyrst tímatnir eru orðnið svo alvarlegir að mennurum farðir að skjóta ekki hertoga, þá má enginn furða sig á því þá hans ég tekinn fastur. Þeir gera þetta allt til þessu að auðlýsa jarðaförnans hertinas. Því fleiri sem koma hingað því betra því maður en mannskaman. Þegar ég var í herþjónustunni var stundum hálf hertildin í fangelsinu. Og hversu margir voru ekki dæmdir saklausir og ekki einast af herriættinum, heldur líka á dómstólunum. Ég man eftir því einu sinni að stúlka var dæmd fyrir að hafa keft nýfæta tvíbura og enda þótt hún legði eið út af það að hún hefði því geta keft tvíbura sem hún hefði aðeins fætt meibart sem henni tókst að kæva hvala laust var hún samt dæmd fyrir tvofaldmórð eða saklausi sígóininn sem fór inn í kramvörubúðina á jólanóttina. Hann sór og sárt við lagði að hann hefði bara farið inn til þess að hlýja sér, en það hjálpaði nú ekki mikill. Um leið og réttvísin tekur eitthvað máli sínar hendur fer allt í hund og katt. En svona verður það að vera. Það er þó ekki aldeilisvist að allir séu svoleiði skítælar eins og þessi sem voru að verki þannig særa gefa En hvernig á að greina sauðina frá hafrónum, engum á þessum alvarlegu tímum þegar menn víl ekki fyrir sér að brenna á Ferdinand? Þegar ég var í herþjónustin í búð ég skutuð þeir hund kaftinsins í skóginum bak við efingafallin. Þegar kaftinu komst að þessu, skipað hann okkur öllum í fylkingu og sagði að tíundi hver maður skildi ganga fram. Ég var auðvitað nú með Og þarna stóðum við tein réttir á þess drepa titlinga. Kaptetning gengur í kringum okkur og segir þeir eru glæpamenn og óþokkar og andstikileg þefdýr. Hundsins vegna vildi ég helst skjóti ykkur alla nýður, brýti ykkur í spað, hakk ykkur í buff. En svo þið sjáu eða ég ætl ekki að hlýfi ykkur þá fáið þið fjórtan daga fangelsi. Þarna sjáu því. Í það skipti var allt saman út af einum hundsræfli, en nú er það hvort í meira nýminn en ekki hert og er saklaus, ég er saklaus, tjógræði maðurinn með úfna hári, hvað Jésús Kristur var líka saklaus að þess og samt krossfestuðir hann. Það hefur engin nokkuru sinni haft áhyggjur af því þó saklaus um manni væri heng. Haltu kjæftu og sláðan aftur eins og þið sögðu við okkur í herþjónustinni það var það besta og það er líka þa gufugasta Sveig kallaði sér á fletið og sopnaði með ánægju brosi með hann að svafar komið með tvo nýja fanga annar þeirra bara bosnýjumadur hann gekk um gólfi í klefanum og nýsti tönnum og tautaði án aflátt stjöfullin eigi mig Hann var farandsali og hafði gleymt vartningstöskunni sinni á lauruglustöðinni. Hinn fangin var gestjafinn paníveds. Þegar hann kom auga á sveik vaktanann og sagði sorgbitinn, nú er ég kominn. Sveik þrýstu höndans hjartanlegu og sagði það gleður mig sannarlega. Ég áttu von af því að þessi heiðursmaður stæði við orðsýn þegar hann sagðis myndi koma á sækilur. Svoleiðis nákvæmni og orðheldni er mjög verðingarverð. Herra Palli gerði þá aðtuga sem hann gefi skít fyrir svoleiðis orðheldni og spurði Sveiku hvort hinnir fangarnir væri ekki þjófart. Því ef svo væri þá geti það sakað hann sem aðtunur regganda. Sveiku upplýsti að þeir verðu allir teknir fastir út af Ferdinand að einum undanteknum sem hefði ætlað að fremja ránmórað á bónda frá Hollitsi. Herra Pallivets móðgæðist og sagðist ekki vera hér út að neinu erkihertóga Fibli hættur vegna keisaran sjálfs og það sem það vakti athygli hinnafangana þá sagði hann þeim frá því hvernig flugurnar hefðu skýtið á keisaran þær skýtu á keisaran fyrir með bannluðu kvíkingin og það geti aldrei fyrirgefið ein Sveig hallaði sér aftur og fletið og hallaði að sopna en hann svaf ekki lengi því hann var sóttur til yfirheyslu og þannig bar Sveig sinn krossu upp og golgata hæðina án þess að finna til nokkur af þjáningar Þegar hann sá í ganginum tilkynningu þess efnis að ekki mætti hrækja í ganginum, baðan laurugleð þjónin leifis um meiga hrækja í hrákadallinn. Svo gekk hann með sælum umfældni svipin í skrifstofun og sagði gott kvöld, herran mínir. Í stað þess að svara þessu kurteis fróma á varpi, fekk hann höggi síðurnar og hann var stilt upp í borð, En hinum eigi við borðið satt maður með embættisvip svo grimdalegum að það var eins og hann hefði stokkið út úr bókinni um glæpamenn eftir Lombrósó. Hann horfði blóðþyrstum augum á Sveig og sagði engin fýblalæti hér. Ég get ekki að þið gert, svaraði Sveig alvarlegur. Ég var reygin úr herþjónustinni sækir heimsku sem hann dómið þar til kosinan nefndar. Ég er löggiltur hálfitið. Maðurinn með glæpamannsandit í nýsti tönnum. Það sem þér hefði framið, ber vottum að ég séu með fullu viti. Því næst huldan upp fyrir sveik ímiskonar glæpi sem hann hefði framið. Byrjaði á föðurlandsvíkum og endaði á móðgun við keisaran. Meðal glæpana var það að sveik hefði rómað mjög morðið og ferdinand og þar sem þetta hefði verið á opimberum stað, Þá var berð sínilegt að hann ætlaði að æsa til uppreisnar. Hvað segir þér um þetta? spurði maðurinn með glæpamann svipinn, sigri frósandi. Það er nokkuð til í því, sagði Sveig sakleysislegur. Mítil er vonskan í veröldinni. Svo að þér játi þá þetta áiður. Ég játa allt. Ægj verður að vera. Án aga er allt ómögulegt. Það er eins og þegar ég var í hertjónust. Haldið þér tjaf. Í öskraði Lóruku fulltrúin og svarið aðeins þegar þér eru spurður, skilja þeir það Því eftir ég að skilja það, sagði Sveik Ég skilherra Lóruku fulltrúin og ég skal svara öllu sem ég spurður að Hverja umgangist þér? Þjónustu stúlkunna mína eðar frómheit Umgangist þér enga pólitíska áhuga menn Það get ég valla sagt, ég kaupi tjú bíka Hvöldu útgáfu blæðsins með rötn í pólítíka? Færið út, rópaði lóruk og fulltrúin,